Звіт меншості. Культова повість Філіпа Діка. Уперше опублікована в січні 1956 року. Це один із найвідоміших творів автора завдяки екранізації Стівена Спілберга. Розділ перший. Перша думка, що майнула в голові Ендертона, коли він побачив цього молодика, була «Я лисію, лисію стаю огряднішим і старію». Та вголос голос він цього, звісно, не сказав. Натомість відсунув крісло, рішуче звівся на ноги й обійшов свій стіл, простягаючи правицю. Усміхнувшись із вдаваною щирістю, він міцно потиснув гостеві руку. Вітвер. уточнив він, спромігшись навіть на те, щоб запитання прозвучало якомога приязніше. Саме так, відповів юнак. Але ви можете називати мене Едо. Звісно, якщо поділяєте мою відразу до непотрібних формальностей. На самовпевненому обличчі блондина читалося, що він вважав цю справу залагодженою. Тепер вони Ед і Джон. Усе має від початку ґрунтуватися на злагодженій співпраці. Не заблукали, шукаючи нашу будівлю? По наставницькому запитав Ендертон, ігноруючи надміру в дружнє вітання. Боже, треба щось вигадати. Його охопив страх і він почав піднійти. Вітвер походжав офісом так, ніби той уже належав йому ніби міряв кроками площу приміщення. Невже не можна було зачекати кілька днів, бадай, заради пристойності? Звісно, ні, безтурботно відказав Вітвер, тримаючи руки в кишенях, і жадібно уп'явся очима в ряди об'ємних тек на стелажах. Невже ви думаєте, що я не знав, куди іду? Я доволі добре розуміюся на тому, як ви розслідуєте перезлочини. Ендертон трепливими пальцями запалив люльку. І як же ми його розслідуємо, цікаво було б дізнатися. Непогано, похвалив Вітвер, навіть досить добре. Ендертон не зводив з молодика уважного погляду. Це ваша суб'єктивна думка? Ви хочете нам палестити? Вітвер без жодного збентеження зустрів його погляд. Це і моя думка, і думка громадськості. Сенат задоволений вашою роботою. Навіть більше. Вона викликає в них ентузіазм, і додав, такий, на який ще спроможні ці старі гани. Ендертон внутрішньо здригнувся, проте зовні лишився незворушним, хоч і не без зусиль. Цікаво, міркував він, що в цього Вітвера насправді на думці? Що діється в цій короткопідстриженій голові? Очі в юнака були сині, ясні і неприємно тямущі. Вітвер не дасть себе обдурити і, вочевидь, має великі амбіції. Наскільки я розумію, – обережно сказав Ендертон, – ви будете моїм помічником, поки я не звільнюся. Я теж зрозумів це саме так, – відповів юнак, ні на мить не завагавшись. Це може статися цього або наступного року, або ж за 10 років. Люлька тремтіла в Ендертоновій руці. Мене ніщо не змушує звільнятися. Я заснував передзлочинний центр і маю право залишатися на своїй посаді, скільки забажаю. Це виключно моє рішення. Вітвер кивнув із незмінно простодушним виразом обличчя. «А вже ж!» Ендертон трохи заспокоївся. «Я тільки хочу все прояснити. Від самого початку!» – закінчив за нього Вітвер. «Ви тут головний. Як ви скажете, так і буде». І з непідробною щирістю запитав. «А чи не були б ви такі люб'язні показати мені, як все тут влаштовано? Я хотів би якнайшвидше ознайомитися з процесом, принаймні у загальних рисах». Супроводжуючи юнака залюдненими коридорами, підсвічених жовтим світлом офісів, Ендертон мовив. Ви вже, звісно, знайомі з теорією передзлочину, тож я припускаю, що це питання ми можемо опустити. Я вивчав доступну широкому загалу інформацію, відповів Вітфер. За допомогою передкогнітивних мутантів ви сміливо й успішно скасували злочинну каральну систему тюрин і штрафів. Як ми всі розуміємо… Покарання ніколи не було дієвим засобом залякування, а розрадою для родичів жертв і поготів, адже мертвого не воскресити. Вони дійшли до ліфта. Коли той стрімко поніс їх униз, Ендертон сказав. Ви вже, мабуть, здогадалися про основну перепону до застосування передзлочинної методології. Ми арештовуємо людей, які ще не порушили жодного закону. Але неодмінно порушать, переконано заперечив Вітвер. На щастя, не порушать, адже ми схопимо їх перш ніж вони вчинять насильство. Відповідно, сам злочин переходить радше у метафізичну площину. Ми стверджуємо, що вони винні. Вони натомість запевняють, що нічого не скоїли. І в цьому сенсі вони справді не винні. Ліфт випустив їх у ще один жовтаво-освітлений коридор. У нашому суспільстві немає тяжких злочинів, продовжував Ендертон. Проте є табір повний потенційних злочинців. Чоловіки опинилися в аналітичному відділі, і стулки розсумних дверей зійшлися позаду них. Перед ними загрозливо виросла гора апаратів, приймачі даних та комп'ютерна система, яка вивчала й упорядковувала отриманий матеріал. Позаду цих механізмів сиділи троє передкогів, майже невидимі за плетивом дротів. «Ось і вони», – сухо сказав Ендертон. «Що ви про це думаєте?» Троє ідіотів щось лепетали у Сірії на Півтемряві. Кожне незв'язне висловлювання, кожен випадковий звук аналізувався, порівнювався, записувався у візуальних символах, транскрибувався на спеціальні перфокарти, проходив крізь різноманітні кодувальні пристрої. Цілими днями ті недумки бурмотіли самі до себе, надійно прикуті металевими ланцюгами до стільців із високою спинкою, під'єднані затискачами до плети вадротів. Їхні фізичні потреби задовольнялися автоматично. Духовних потреб у них не було. Вони лише бурмотіли й дрімали. Таке собі рослинне існування. Їхні думки були плутаними, незбагненними, немов розум тих істот заблукав десь серед тіней. Але то були не тіні сьогодення. Ці три белькотливі недолугі створіння з величезними головами й немічними тілами бачили майбутнє. Техніка аналітичного відділу повинна була розшифровувати їхні пророцтва. І поки три предкогнітивні ідіоти щось лепетали, апаратура ретельно фіксувала кожен звук. Обличчя Вітвера вперше втратило свою безтурботну впевненість. У його очах з'явився бредливий, нажаханий вираз, суміш сорому і морального потрясіння. «Це, це не дуже приємно спостерігати», – озвався він. «Я навіть не уявляв, що вони такі... такі...» Він затнувся, намагаючись підібрати потрібне слово, доповнюючи його жестом. «Такі... деформовані... деформовані і недорозвинуті», – одразу погодився Ендертон. Особливо он та, дівчина, Донній. Їй 45 років. Проте виглядає вона на 10. Її дар поглинає усе. Екстрасенсорне сприйняття розбалансувало лобову частину кари головного мозку. Проте нам до того байдуже. Для нас головне – передбачення. Вони дають нам те, що нам потрібно. Самі вони нічого не тямлять з того, що лепечуть. Але для цього є ми. Притихлий Вітвер перетнув кімнату і підійшов до машини. Дістав із неї готові картки. На цих картках згадані ним імена? – запитав він. Там, мабуть. Нахмуривши чоло, Ендертон забрав у нього сто з карток. Я ще не встиг їх проглянути. Відповів, томуючи своє роздратування. Вітвер зачаровано спостерігав, як із машини виповзає нова картка, а за нею друга, третя, тиски оберталися, ненастанно випльовуючи все нові звіти. Перед Коги, мабуть, бачать далеке майбутнє, із захопленням припустив Вітвер. Для них досяжний лише обмежений проміжок часу, пояснив Ендертон. Вони бачать майбутнє, яке настане за один, щонайбільше за два тижні. «Більша частина інформації, яку ми отримуємо від них, нам ні до чого. Вона не стосується нашого розслідування. Ми передамо їх відповідним інстанціям, а вони, своєю чергою, обмінюються даними з нами. У кожного важливого бюро є свій підвал із цими корисними мавпами». «Мавпами?» – збентежено витріщився на нього вітвер. «А, так, я зрозумів. Нічого не бачу, нічого не чую і так далі. Дуже дотепне визначення». Дуже точне. Ендертон механічно забрав свіжі картки, що вигулькнули з машини. Деякі з цих імен будуть врешті відкинуті. А на тих, що залишаться, здебільшого зареєстровані дрібні злочини, пограбування, ухиляння від сплати податку з прибутків, напад, шантаж. Певно ви чули, що передзлочинний центр зменшив кількість злочинів на 99,8%. Тяжкі злочини, вбивство або зрада батьківщини, трапляються нечасто. Врешті-решт, злочинець знає, що ми замкнемо його в таборі за тиждень до того, як він зважиться на протизаконну дію. «А коли востаннє трапилося реальне вбивство?» – поцікавився Вітвер. «П'ять років тому», – відказав Ендертон із гордістю в голосі. «А як це сталося?» «Убивця тік від наших пошукових груп. У нас було його ім'я. Насправді в нас була інформація про всі деталі злочину, включно з іменем жертви». Нам були відомі час і місце запланованого злочину. Попри це, він таки зміг здійснити свій задом. Ендертон стенув плечима. Зрештою, усіх не переловиш. Він перетасував картки. Однак ми запобігаємо більшості злочинів. Єдине вбивство за п'ять років. До відвера поверталася його колишня самопевненість. Це вражає, цим можна пишатися. Ендертон холодно мовив. Я й пишаюся. «Тридцять років тому я розробив цю теорію. Тоді, коли наші себелюбці думали лише про те, як швидко збагатитися на біржі. Натомість я прагнув зробити щось ґрунтовне, що було б надзвичайно важливим для соціуму». Він передав картки волі Пейджу своєму підлеглому, який завідував маплячим блоком. «Поглянь, що нам із того знадобиться?» – наказав він Пейджу. – «На твій розсуд». Коли Пейдж зник разом із картками, Вітвер замислено похитав головою. «Це велика відповідальність!» «Так і є», – погодився Ендертон. «Дозволиш одному злочинцю втекти, як оце п'ять років тому, і маєш на своєму сумлінні чиєсь життя. Тільки ми відповідаємо за це. Якщо помилимося, хтось може померти». З гіркою посмішкою він дістав із машини ще три нові картки. А з ними і довіра громадськості. «А чи не виникало у вас спокуси?» – Вітвер затнувся. «Я про те, що декотрі із затриманих вами, очевидно, пропонують хабарі. Це їм нічим не зарадить. Копію карткових звітів отримує Генеральний штаб армії. Так підтримується в рівновазі система взаємного контролю. Армійці можуть наглядати за нами так прискіпливо, як вважатимуться потрібне». Ендертон пробігся очима в поверхній картці зі стосу. «Тож навіть якщо б ми хотіли взяти хаба...» Він замовк, стиснувши губи. «Що сталося?» – зацікавився Вітвер. Ендертон акуратно склав прочитану картку і засунув собі в кишеню. «Нічого», – пробурмотів він, – «нічого особливого». Вловивши неприязнь у його тоні, Вітвер почервонів. «Здається, я вас чимось дратую?» – дорікнув він. «Правильне спостереження?» – не став заперечувати Ендертон. «Дратуйте, але ж...» Ендертон не міг повірити, що хлопець здратує його аж настільки. Це видавалося неможливим. Це неможливо. Сталася якась помилка. Збентежений, він спробував себе опанувати. На картці стояло його ім'я. Перший рядок – потенційний вбивця. Згідно з кодом, комісар спитань передзлочинів Джон Е. Ендертон мав намір убити людину вже наступного тижня. І з твердою затятою переконаністю Ендертон відкинув імовірність вчинення ним такого злочину. Розділ другий. У зовнішньому офісі, балакаючи з Пейджем, стояла струнка й вродлива молода жінка Ендертонова дружина Лайза. Вона поринула в гостру жваву дискусію про політику і навіть не озирнулася, коли увійшли вітвер з її чоловіком. Привіт, Люба! Гукнув її Ендертон. Вітвер промовчав, проте його блідно-блакитні очі зблиснули, коли він затримав погляд на жінці з каштановим волоссям у поліцейській формі, яка щільно облягала її фігуру. Лайза дослужилася до керівної посади в передзлочинному центрі, та вітвер знав, що раніше вона була секретаркою Ендертона. Помітивши на вітверовому обличчі неприхований інтерес, Ендертон замислився. Щоб підкинути картку у систему, потрібен спільник із середини. Хтось близько пов'язаний із центром, той, хто має доступ до аналітичного обладнання. Лайза навряд чи б на таке погодилася, але така ймовірність існувала. Звісно, змова могла бути широкомасштабною та продуманою до деталей і передбачати щось набагато більше, аніж просто підтасована карта. Могли підробити вихідні дані. Насправді важко було сказати, на якому саме етапі відбулася підміна. Ендертона пройняв крижаний жах, коли перед ним відкрилися численні ймовірності. Його перше бажання – втрутитися в роботу машини і знищити всі дані – було марним і примітивним. Напевне, записи збігалися з результатами на картці. Він тільки дасть ще більше підстав для свого зневинувачення. У нього є приблизно 24 години. Потім армійці перевірять свої картки і виявлять невідповідність. Вони відшукають серед своїх документів дублікат картки, яку він викрав. Він мав лише одну з двох копій, а отже на столі у пейджа могла лежати картка, ідентична складеній і схованій у його кишені, і кожен міг її там побачити. За вікна будівлі почулося ревіння поліцейських машин, що їхали на звичні облави. Скільки спливе годин, перш ніж одна з цих машин пригальмує перед його оселею? «Любий, що з тобою?» – спантеличилася Лайза. «У тебе такий вигляд, ніби привида побачив. Все гаразд?» «Усе добре», – запевнив Ендертон дружину. Раптом Лайза, мовби відчула захоплений погляд Еда Вітвера. «А цей чоловік твій новий співробітник? Так, любий?» – спитала вона. Ендертон неохоче відрекомендував свого нового колегу. Лайза привітно усміхнулася хлопцю. «Чи обмінялися вони з мовницькими поглядами? Він не міг сказати цього напевне». Боже, він уже почав підозрювати кожного, не лише дружину Вітвера, але й з десяток членів своєї команди. «Ви з Нью-Йорка?» – поцікавилася Лайза. «Ні», – відказав Вітвер, – «майже усе життя прожив у Чікаго, а тут винаймаю номер в одному з цих великих готелів у центрі міста. Чекайте, десь у мене тут була картка, на якій записано його назву». Поки він квапливо нишпари по кишенях, Лайза запропонувала… Може, ви зайдете до нас на вечерю? Ми багато працюватимемо разом, тож нам не завадить познайомитися поближче. Вражений словами дружини, Ендертон закляк на місці. Чи можливо, щоб її приязнь була щирою, мимовільною? Вітвер просто вбичить біля нього весь день, а тепер ще й матиме привід завітати до Ендертонового помешкання. Роздратований до краю, він рвучко розвернувся і попрямував до дверей. Куди це ти? Здивувалася Лайза. Назад. До мавп'ячого блоку. Відказав він. Хочу розібратися з деякою плутаниною в записах даних, перш ніж вони потраплять на очі армії. Він уже вийшов у коридор, перш ніж Лайза спромоглася вигадати переконливу причину його спинити. Квапливим кроком він дістався пандуса у дальньому кінці коридора і вже був спускався сходами Ганку на тротуар, коли його наздогнала засапана Лайза. «Господи, що це на тебе найшло?» Вона вчепилася у його руку і розвернула обличчям до себе. Я знаю, що ти кудись тікаєш. вигукнула Лайза, перепиняючи йому шлях. Що з тобою таке? Усі думають, що ти. Вона затнулася. Ти поводишся дивно. Повз них сновигали люди, звичайні вечірні перехожі. Незважаючи на них, Ендертон висмикнув руку з цупких пальців дружини. Мені треба їхати, сказав він, поки в мене ще є час. Але чому? Мене підставили. Навмисне і підло. Ця тварюка націлилася на мою посаду. Сенат вирішив змістити мене з його допомогою. Лайза вирячила очі збентежена його словами. Він здається таким милим хлопцем. Ага, таким милим, як гадюка за пазухою. Тепер Лайза дивилася на нього з недовірою. Та не може бути, любий. Уся ця напруга, робота, що вимагає таких зусиль. Невпевнено усміхнувшись, вона заходилася його переконувати. Навряд чи едвітвер тебе підставляє, і як би він це зробив, навіть якби й захотів, я впевнена, ед не зміг би. Ед? Так його звуть, хіба ні? Карі очі обуреної лазі спалахнули гнівним вогнем. Святі небеса, та ти схибнувся на своїх підозрах? Невже ти міг повірити, що я до цього якось причетна? Він замислився. «Я не певен». Лайза підійшла ближче до чоловіка і подивилася на нього докіливим поглядом. «Неправда. Ти в це таки повірив. Може, тобі справді варто поїхати на кілька тижнів відпочити? Уся ця напруга та ще й з'являється той хлопець. Але ти поводишся як параноїк. Ти хоч усвідомлюєш це? А вже ж, люди змовилися проти нього. А в тебе є хоч якісь докази?» Ендертон дістав із гаманця складену картку. «Уважно прочитай», – сказав він, простягаючи картку дружині. Рум'янець зійшов з обличчя Лайзи. Вона різко-коротко видихнула. Фальсифікація цілком очевидна. Ендертон ледве зберігав розважливий тон. «Це надасть вітверу законну підставу мене прибрати, навіть не чекаючи, поки я звільнюся». І похмуро додав. «Вони чудово знають, що я хотів пропрацювати на цій посаді ще кілька років». «Але ж...» Це покладе край системі взаємного нагляду. Передзлочинний центр уже не буде незалежною інстанцією. Сенат отримає контроль над поліцією, а потім... Він стиснув губи. Потім вони підімнуть під себе і армію. Що ж, якщо поглянути на це під таким кутом зору, то все цілком логічно. Звісно, мене можна звинуватити у ворожості і зазрищах до Вітвера. Звісно, у мене є мотив. Нікому не сподобається, якщо на його місце всядеться якийсь молодик, а його самого завчасно відженуть від годівниці. Насправді все досить переконливо. От тільки у мене немає ані найменшого наміру вбивати Вітвера. Але я не можу довести цього. І що ж мені тепер робити? Оніміла зі сполотнілим обличчям Лайза похитала головою. Я... Я не знаю, любий, якби ти... Зараз, перервав її Ендертон, я поїду додому пакувати речі. Що далі, я ще не придумав. Отже, ти справді збираєшся переховуватися? Так, збираюся. І якщо доведеться, подамся аж до центаврських колоній. Декому це вдалося, а в мене є 24 години фори. Він рішуче повернувся, щоб піти. А ти повертайся назад. Тобі не має жодного сенсу їхати зі мною. Невже ти і справді думаєш, що я могла так вчинити, пирхнула Лайза. Здивований Ендертон витріщився на неї. «А, хіба ні? ізбентежено пробурмотів. Авжеж, я бачу, ти мені не віриш. Тобі здається, що я все це вигадав. І він осатаніло тиснув пальцем у картку. Навіть це тебе не переконало. Ні, без жодного вагання відповіла Лайза. Аж ніяк не переконало. Любий, ти неуважно прочитав цей звіт. На картці немає імені Еда Вітвера. Ендертон недовірливо втупився у картку. Ніхто не передбачав, що ти вб'єш Еда Вітвера, поквапилася пояснити Лайза тонким, ламким голосом. Звинувачення мусить бути правдою, розумієш? І е тут зовсім ні до чого. Нічого він проти тебе не замислив, І інші так само. Нато розгублений, щоб щось відповісти, Ендертон застиг, вчитуючись у картку. Дружина мала слушність. Його жертвою був не Ед Відвер. У п'ятому рядку машина акуратно надрукувала інше ім'я – Леопольд Кеплен. Заціпенілий, він бездумно засунув картку назад до кишені. Він ніколи навіть не чув про чоловіка з таким іменем. Розділ третій. У будинку було прохолодно й порожньо, і Ендертон, не зволікаючи, кинувся складати речі. Поки він лаштувався до від'їзду, у нього в голові роїлися найрізноманітніші думки. Можливо, він і помилявся щодо Вітвера. Втім, звідки йому знати? Хай там як, а змова проти нього виявилася набагато заплутанішою, аніж він спочатку припускав. Вітвер із цього погляду здавався лише нікчемною маріонеткою в чиїхсь руках. А справжній лялькар міг відсижуватися десь за лаштунками, далекий, і невидимий. Даремно він показав цю картку Лайзі. Поза сумнівом, вона розповість про все вітверу, і тоді йому вже не вдасться полетіти із землі. і Він ніколи не дізнається, як воно – жити на одній із прикордонних планет. Скрип підлоги позаду нього вирвав його із задуми. Озернувшись із теплою спортивною курткою в руках, яку він витягнув з купи речей, що лежала на ліжку, Ендертон побачив спрямований на себе сіроблакитний автоматичний пістолет. «Це ж треба, як швидко!» Сказав він із гіркотою, дивлячись у суворе обличчя здоровання, в гранатному плащі і рукавичках, який стояв перед ним, тримаючи пістолет на поготові. А вона часу не гаяла. Лице незнайомця лишилося незворушним. «Не розумію, про що ви?» – відказав він. «Але ви підете зі мною». Старопілий Ендертон кинув куртку на ліжко. «Ви не з мого центру, не з поліції». Незважаючи на протести приголомшеного Ендертона, його заштовхали в лімузин, що чекав позаду будинку. За ним до машини заскочили троє до зубів озброєних чоловіків. Дверцята клацнули, і лімузин помчав по трасі, прямуючи кудись за місто. У нього перед очима похитувалися безпристрасні відсторонені обличчя невідомих, коли автомобіль, набираючи швидкість, приносився повз безкраї поля, темні та похмурі. Тим часом, як Ендертон марно намагався збагнути, що відбувається, машина з'їхала на одну з вибоїстих об'їзних доріг, розвернулася і пірнула в тім'яно освітлений підземний гараж. Хтось вигукнув якийсь наказ. Важкі металеві стулки дверей зачинилися і враз над головою спалахнуло світло. Водій заглушив мотор. «Ви про це ще пошкодуєте?» – хрипко пригрозив Ендертон, коли його витягували з машини. «Ви знаєте, хто я?» «Звісно», – сказав Здоровань у брунатному плащі. Під дулом пістолета Ендертона провели сходами на гору із злипкої тищі гаража у виставлений килимами коридор. Вочевидь, він потрапив до якогось розкішного маєтку, що зберігся у понищеному війною передмісті. У дальньому кінці коридору, крізь відчинені двері, він побачив кімнату, заставлений книжками кабінет, умебльований просто, але зі смаком. У колі світла, що падало з настінної лампи, сидів, чекаючи на нього, чоловік, обличчя якого залишалося наполовину в тіні. Ніколи раніше Ендертон не зустрічав цієї людини. Коли він підійшов ближче, чоловік незнервовано начепив на носа беззаправні окуляри, закрив футляр і облизнув пересохлі губи. Це був старий, років 70 або й більше. Біля його ліктя був зіпертий тонкий срібний ціпок. Той чоловік мав худе, жилове тіло і незвично пряму поставу. Переділе волосся було тьм'яно-каштанове й акуратно розгладжене по блідому кислявому черепі. Лише очі здавалися по-справжньому живими й уважними. «Це і є Ендертон?» – уточнив він пронизливим голосом, глянувши на зарування у плащі. «Де ви його перехопили?» «У нього вдома», – відповів той. «Він пакував речі. Усе, як ми й передбачали». Чоловік за столом помітно тремтів. Отже, пакував речі. Він зняв свої окуляри і неслухняними пальцями поклав їх до фуджара. "Послухайте", звернувся він уже безпосередньо до Ендертона. "Що з вами не так? Ви що, геть воліли? Навіщо вам убивати незнайому людину?" І тут Ендертон збагнув, що цей старий і був Леопольдом Кепленом. "Це я вас хочу запитати", відрубав Ендертон. "Ви взагалі тямите, що робите? Я комісар поліції і можу запроторити вас за грати років на 20". Він хотів іще щось додати, аж раптом його вразила одна думка. «Звідки ви знаєте?» – спитав він. Рука Ендертона на потяглася до кишені, у якій була схована картка. «Цього ще не...» «Я отримав інформацію не з вашого центру», – перепинив його Кеплен із роздратуванням. «Те, що ви про мене не чули, мене не надто дивує. Леопольд Кеплен, генерал армії Федерального альянсу Східного блоку, із нехотя додав». У відставці після завершення англо-китайської війни і розпуску АФАСП. Це звучало переконливо. Ендертон завжди підозрював, що армія одразу отримує копії карток заради власної безпеки. Дещо заспокоївшись, він поцікавився. Ну, ось ви зі мною зустрілися. І що тепер? Очевидно, сказав Кеплен, я не планую вас знищувати, інакше це відобразилося б на одній з тих ваших жалюгідних карток. Ви мене зацікавили. Мені здається неймовірним, щоб така людина, як ви, була здатна здійснити холоднокровне вбивство зовсім незнайомої людини. Тут криється щось інше. Чесно кажучи, я збентежений. Якби це була якась поліцейська стратегія... Він стену плечима. Ви б точно не надіслали нам копії цієї картки? Хіба що це був зумисний хід? Припустив один із чоловіків. Кеплен підвів свої ясні пташині очі, прискіпливо вивчаючи Ендертона. Що ви на це скажете? Саме так воно і є, відповів Ендертон, дійшовши висновку, що найрозважливішим буде чесно сказати про свої припущення. Передбачені на картці зумисне сфальсифікували змовники всередині поліцейського центру. Щойно картку оброблять, я потраплю у пастку. Мене автоматично позбавлять влади. Мій помічник вийде на сцену із заявою, що запобіг убивству згідно зі звичною процедурою перед злочинного центру. Годі казати, що насправді ніхто ніякого злочину не планував, і я не маю жодного наміру вас убивати. І з тим, що вбивства не буде, я згоден, похмуро промовив Кеплен. Ви будете передані поліції, я подбаю про це. Жахнувшись, Ендертон запротестував. Ви повернете мене назад? Якщо мене заарештують, мені ніколи не довести, а мені начхати. Доведете ви щось чи ні? Перебив його Кеплен. «Мені важливо тільки прибрати вас зі свого шляху!» І холодно наголосив. «Задля моєї ж безпеки!» Він збирався тікати, нагадав один із чоловіків. «Так і є!» – ухопився за ці слова Ендертон, аж спітнівши від нервового збудження. «Коли мене схоплять, то кинуть до табору. Вітвер відбере у мене владу, геть чисто всю владу!» Його обличчя потемніло. «І мою дружину! Вони, мабуть, спільники!» На якусь мить Кеплин немовби завагався. Може, й так, замислено сказав він, втупившись поглядом у Ендертона. Потім похитав головою. Та я не хочу ризикувати. Якщо це змова проти вас, що ж мені шкода, але мене це не стосується. Він злегка усміхнувся. А втім, щастивам. Повернувшись до своїх людей, він звелів: Відвезіть його до начальника поліцейського штабу. Він назвав ім'я комісара і глянув на Ендертона, очікуючи реакції. «Вітвер!» – повторив за ним Ендертон, не вірячи тому, що чує. Все ще усміхаючись, кеплен розвернувся й увімкнув радіо на кабінетній консолі. «Вітвер вже перейняв усі повноваження. Вочевидь, хоче роздути з цього велику справу». Почувся тріск, а потім зненацька в кімнаті залунав гучний професійний голос диктора, що зачитував оголошення. Застерігаємо всіх жителів. Не надавайте притулку або іншої допомоги і тим паче не вступайте у змову з цим небезпечним маргіналом. Те, що злочинець уцікач на волі і може завдати комусь шкоди – поодинокий і неймовірний випадок у наші часи. Нагадуємо всім гороводянам, що згідно з чинним законодавством кожна особа повинна співпрацювати з поліцією для затримання Джона Елісона Ендертона. Повторюю. Передзлочинний центр Федеративного Східного Блоку займається розшуком і нейтралізацією колишнього комісара Джона Елісона Ендертона, якого система передзлочинної перевірки визнала винним у потенційному вбивстві, а отже, йому відмовлено у праві на свободу та всіх його привілеях. «Спритно ж він усе прибрав до рук», – пробурмотів пригнічений Ендертон. Кеплен вимкнув радіо і голос затих. «Лайза, мабуть, одразу побігла до нього». Згорьовано припустив чоловік. «А навіщо йому чекати?» Стену плечима плечі Макеплен. «Факти свідчать проти вас!» Він кивнув своїм людям. «Відвезіть його назад, до міста. Мені тривожно, коли він так близько біля мене. У цьому питанні я згодний з комісаром Бітвером. Його треба нейтралізувати. І то якнайшвидше!» Розділ четвертий Накрапав холодний, докучливий дощ, коли машина прямувала темними вулицями Нью-Йорка до поліцейського відділку. «Його можна зрозуміти», – сказав Ендертону один із чоловіків. «Якби ви були на його місці, то вчинили б так само». Понурий і обурений, Ендертон незмигно дивився перед собою. «Так чи інакше», – вів далі чоловік, – «ви лиш один із багатьох. У цьому таборі сидять тисячі людей. Вам там не буде самотньо. А може ви навіть не захочете звідти виходити? Ендертон неуважно спостерігав за перехожими, які поспішали мокрими від дощу тротуарами. Жодне слово не знаходило в ньому відгуку. Він відчував лише страшенну втому. Ендертон байдуже роздивлявся назви вулиць. Вони вже наближалися до поліцейського штабу. Цей вітвер, схоже, ще той світ, зауважив котрість із чоловіків, заохочуючи Ендертона до розмови. Ви його колись бачили? «Так, але недовго», – відказав Ендертон. «Він зазіхнув на вашу посаду і налаштував усіх проти вас. Ви цього певні?» Ендертон скривився. «Яка різниця?» «Та мені просто цікаво. Чоловік дивився на нього безпристрасним поглядом. Отже, ви – колишній комісар поліції. Табірники зрадіють вашій появі. Вони вас точно не забули». «Не сумніваюся», – погодився з ним Ендертон. «Відвер даремно часу не гаяв. Кеплену пощастило з таким службовцем, і чоловік майже благально поглянув на Ендертона. Ви справді вважаєте, що це якісь інтриги проти вас?» «Звичайно. І ви б Кеплена навіть пальцем не зачепили? Отже, передзлочинний центр помилився? Вперше в історії обмовив невинного на одній із карток, а може серед тих на картках і раніше були невинні?» «Цілком можливо». Лечутно відповів Ендертон. «А що як уся ваша система хибна? Ось ви не збираєтеся нікого вбивати. Можливо, ніхто з них не збирався? Ви тому не хотіли до табору? Сподівалися довести, що в системі трапилася помилка? Я людина широких поглядів. Ви можете бути зі мною відверті?» Інший чоловік нахилився до нього. «Тільки між нами. Ви справді вірите, що це наклеп? Що у вас є таємні вороги?» Ендертон зітхнув. Він уже сам не був цього певен. Можливо, він потрапив у якесь замкнене, беззмістовне часове коло, без початку і без кінця. Власне кажучи, він мав би визнати себе жертвою виснажливої невротичної фантазії, спричиненої невпевненістю в собі, і здатися без бою. Ендертона охопила неймовірна втома. Його боротьба була марною. Урешті гравців на руках були всі козирі. Із-за його пробудило різке вищання шин. Відчайдушно намагаючись повернути контроль над машиною, водій учепився в кермо і вдарив по гальмах. Просто перед ними на перехрестя виїхав, випірнувшись з туману, неповороткий хлібний фургон. Якби водій прискорився, замість загальмувати, то міг би ще й проскочити. Та він надто пізно зрозумів свій прорахунок. Авто підстрибнуло, хитнулося, на коротку мить завмерло і врізалося лобовим склом прямо місінько у фургон. Сидіння підкинуло Ендертона, і він влетів головою у двері. Раптовий нестерпний біль, здавалося, розколов його череп надвоє. Він упав, хапаючи ротом повітря і намагаючись встати на тремтячі коліна. Неподалік почувся якийсь тріскіт. Спалахнуло яскраве полум'я, і вогняний струмочок із шипінням поповз до понівеченого корпуса автомобіля. Ззовні в машину пролізли чиїсь руки. За якийсь час він збагнув, що його витягують через отвір, на місці якого колись були двері. Темна фігура якогось чоловіка різким рухом відштовхнула в бік важке сидіння. Незнайомий рятівник поставив Ендертона на ноги, дозволивши обпертися на себе, і поволік у тінь алеї поблизу лімузина. А звіддалік уже долинало ловиття сирен поліцейських машин. «Жити будеш!» – прохрипів йому навухониський голос. Ендертон ніколи раніше не чув цього голосу. Він був холодний і настирливий, як дощ, що періщив по його щоках. «Чуюсь, що кажу!» «Так», – відказав він бездумно обмацуючи розідраний рукав сорочки. Порізна, що ці починав неприємно пульсувати. Розгублений, Ендертон спробував зорієнтуватися на місцевості. «Ви не...» помовчі слухай!» «Чоловік був кремезний, навіть огрядний!» Його великі руки підтримували Ендертона, який притулився до мокрої цегляної стіни якоїсь будівлі, що захищала від дощу й жару охопленої вогнем машини. «Ми не мали іншого виходу», – сказав він. «Це був єдиний варіант. Часу залишалося обмаль. Ми думали, тебе Кеплен довше протримає». «Хто ви?» – спромігся промовити Ендертон. Мокре від дощу обличчя скривилося в невеселій посмішці. «Моє прізвище – Флемінг». Ми з тобою ще побачимося, а зараз у нас кілька секунд, перш ніж сюди прибуде поліція. Інакше ми повернемося туди, звідки почали. Він тиснув Ендертону в руки пласткий згордок. Цей грошей тобі вистачить, а ще всередині повний набір документів. Ми час від часу виходитимемо з тобою на зв'язок. Його посмішка стала ширшою, і чоловік знервовано розсміявся. Поки ти не доведеш, що не винуватий. Ендертон закліпав очима. «Отже, мене таки підставили!» «Ну, звісно!» Флемінг грубо вилаявся. «Чи вони тобі вже втокмачили протилежне?» «Я було подумав!» Ендертон на силу міг говорити. Здається, в нього був зламаний один із передніх зубів. «Ворожість до вітвера, звільнення, моя дружина і цей хлопець, природне бажання помститися!» «Не ну, милий дурниць!» Сказав чоловік. «Подумай своєю головою! Усю цю справу готували дуже ретельно!» Прораховували кожну її фазу. Картку зумисне підкинули саме того дня, коли з'явився Вітвер. Їм уже вдалася перша частина оборудки. Вітвер – комісар, а ти – злочинець, що перебуває в розшуку. А хто за всім цим стоїть? Твоя дружина. Ендертонові голова пішла обертом. Ви впевнені? Чоловік розреготався. Закладуся на що завгодно. Він швидко роззирнувся кола себе. Ось і поліція. Тікай сюди по алеї, сідай на автобус, Дистанція якогось віддаленого району, винайми собі кімнату і купи кілька журналів, просто щоб згаяти час. І не забудь про одяг. Думаю, тобі стане розуму подбати про себе. Проте навіть не намагайся залишити землю. Увесь внутрішньосистемний транспорт сканується. Протримаєшся наступні сім днів, і партію можна вважати виграною. Але хто ви? Вимогливо повторив Ендертон. Флемінг відпустив його. Обережно ступаючи, чоловік прокрався вздовж стіни і визернув з-за рогу будинку. Перша поліцейська машина пригальмувала біля тротуару, на якому виблискували калюжі, і з жерстяним деренчанням до насторожено сунула до обгорілих уламків, що залишилися від кепленового лімузина. Поліцейські мляво заворушилися в кабіні, не виявляючи особливого бажання виповзати під холодний дощ. «Скажімо так, ми спільнота захисників», – тихо відповів Флемінг. На його м'ясистому беземоційному обличчі виблискували краплі дощу. «Така собі поліція нагляду за вашою поліцією. Ми дбаємо?» – додав він. «Щоб на морі, так би мовити, зберігався штиль і спокій». Він різко підняв дебелу руку і штовхнув Ендертона. Той зашпортався, ледве не впавши мокре сміття, що ним була захарашена темна алея. «Іди!» – гаркнув на нього Флемін. «Дивись, не загубись горток!» Коли Ендертон невпевнено побрів до дальнього кінця алеї, до нього долинули останні слова Флемінга. Добре, вивчі документи, тоді, може, й виживеш. Розділ 5. У посвідченні було зазначено, що він Ернест Темпл, безробітний електрик, який живе зі щотижневої допомоги від штату Нью-Йорк. Має в Буфало дружину і чотирьох дітей, а в активах менше 100 доларів. Замацана зелена картка давала дозвіл на поїздки, хоч він і не мав постійного місця проживання. Людині в пошуках роботи необхідно подорожувати, можливо, навіть на далекій відстані. Їдучи містом у напівпорожньому автобусі, Ендертон штудіював опис Ернеста Темпла. Було очевидно, що документи готували саме для нього, бо все добре трималося купи. За якийсь час йому спало на думку, що відбитки пальців і електроенцефалограма можуть не збігатися. Їм, мабуть, не витримати перевірки. Нові документи не викличуть підозрі лише у разі неприскіпливого огляду. Але добре, що в нього є, бадай, такі. Окрім посвідчення, у згортку лежало 10 тисяч доларів дрібними купюрами. Він засунув до кишені гроші й документи, а потім зауважив акуратно надруковану записку. Спершу Ендертон нічого не зрозумів. Довгий час він спантеличено вчитувався у слова. З існування більшості логічно випливає наявність відповідної меншості. Автобус в'їхав у нетрище міста з довгими милями дешевих готелів і занедбаних помешкань, що не наче гриби після дощу повиростали після масових руйнувань війни. Коли він пригальмував біля зупинки, Ендертон звівся на ноги. Кілька пасажирів побіжно зауважили його розпанахану щоку і подертий одяг. Проминувши їх з байдужим виглядом, він вийшов з автобуса навмите дощем узбіччя. Зате готельний клерк не поцікавився нічим, окрім оплати за проживання. Ендертон почовгав сходами на другий поверх і увійшов до тісного номера, в якому тхнуло пліснявою і в якому відтепер він мав мешкати. Дякуючи долі і за це, він замкнув двері і завісив вікна. Кімната була невеличкою, але чистою. Ліжко, комод, календар із пейзажами, крісло, лампа, радіо із щілинкою для вкидання четвертаків. Ендертон вкинув у щілину монетку й важко впав на ліжко. Усі головні радіостанції поширювали поліційне оголошення. Це було щось нове, захопливе, нечуване для нинішнього покоління. Злочинець, утікач, громадськість просто шаленіла. Цей чоловік скористався своїм високим службовим становищем, щоб утекти, повідомляв диктор із професійним осудом. Його посада надавала йому доступ до попередніх даних, а довіра, якої він зажив, дозволила йому уникнути звичної процедури затримання. До його повноважень входило посилати безліч потенційно винних людей до місць ув'язнення, рятуючи таким чином життя невинних жертв. Цей чоловік, Джон Елісон Ендертон, Відіграв провідну роль у заснуванні передзлочинної системи, профілактичного виявлення майбутніх злочинців за допомогою геніального використання мутантів передкогів, здатних до передбачення подій і усної передачі цих даних для аналітичних машин. Три передкоги, життєві функції яких голос стих, коли він вийшов з кімнати до крихітної ванної, зняв пальто, сорочку і ввімкнув гарячу воду. Схилившись над умивальником, спершу промив порізна на в аптеці нарозі він придбав йод, пластер, бритву, гребінець, зубну щітку та решту дрібниць, що могли йому знадобитися. Наступного ранку він збирався знайти якийсь секонд-хенд і купити відповідний одяг. Адже тепер він безробітний електрик, а не постраждалий в аварії комісар поліції. У кімнаті бурмотіло невимкнене радіо. Неуважно слухаючи передачу, він стояв біля тріснутого дзеркала, роздивляючись свій зламаний зуб. Система трьох передкогів була розроблена на основі комп'ютерної техніки середини нашого століття. Як тоді перевіряли результати комп'ютерних розрахунків? Аналогічні вихідні дані завантажувалися в другий комп'ютер ідентичної будови. Проте траплялися випадки, коли двох комп'ютерів виявлялося замало. Якщо вони доходять протилежного висновку, неможливо дізнатися, який із них апріорі видав правильну відповідь. Рішення, що ґрунтується на статистичному методі, полягає в залученні третього комп'ютера до перевірки результатів перших двох. В результаті отримуємо так званий звіт більшості. Можна з великою часткою вірогідності стверджувати, що збіг результатів двох із трьох комп'ютерів визначає, яка з альтернатив правильна, мало ймовірно, що два комп'ютери доходять ідентично помилкових висновків. Ендертон впустив рушник, який тримав у руках і кинувся назад до кімнати. Тримтя від хвилювання, він припав вухом до радіоприймача, щоб не прогавити жодного деренчливого слова. Згода всіх трьох передкогів – це сподіваний, але рідко досяжний феномен, коментує пан Вітвер, чинний виконувач обов'язків комісара поліції. Набагато частіше вдається отримати узгоджений звіт більшості від двох передкогів разом зі звітом меншості, в якому місяця певні відхилення від третього мутанта, зазвичай стосовно часу і місця. Ця обставина пояснюється теорією множинного майбутнього. Якби існував лише один варіант розвитку подій у часі, передкогнітивна інформація була б неважливою, оскільки не давала б можливості, знаючи майбутнє, його змінити. Тож, щодо роботи передзлочинного центру, слід передусім зазначити, Ендертон гарячково метався крихітною кімнаткою. Звід більшості лише два передкоги підтвердили те, що зазначено на його картці. «Ось що означає записка зі згортка. Звіт третього передкого, звіт меншості, мусив щось прояснити. Але що саме?» На годиннику було далеко за північ. Пейдж уже пішов із чергування і до наступного дня не повернеться до мап'ячого блоку. Шанси невеликі, але спробувати варто. Можливо, Пейдж його прикриє, а може й ні. Доведеться ризикнути. Він мусив дістати звіт меншості». Розділ 6. Між полудним і першою годиною засмічені вулиці міста кишіли людьми. Ендертон вибрав саме цю велолюдну годину, щоб зробити дзвінок. Закрившись у телефонній буці повного покупців супермаркету, він набрав знайомий номер поліції і застиг, притискаючи до вуха про холодну слухавку. Він зумисне увімкнув звуковий зв'язок замість відео. Попри одяг із секонд-хенду і брудне неголене обличчя, його могли впізнати. Голос на рецепції був для нього новий. Ендертон обережно попросив з'єднати його з відділом Пейджа. Якщо Вітвер позвільняв людей із його команди, посадивши на їхні місця своїх поплічників, можливо, зараз він почує якусь цілком незнайому людину. «Ало!» – пролунав ненато привітний голос Пейджа. з полегшенням, Ендертон роззирнувся навкруги. Ніхто не звертав на нього жодної уваги. Покупці блукали торговими рядами, поглинуті своїм щоденними клопотами. Можеш говорити? спитав він, чи поруч з собою хтось є? На якусь мить співрозмовник замовк. Ендертон уявив, як дружне лице Пейджа кривиться від непевності. Той заскочено вагається з тим, що йому робити. Врешті-решт почулися урівчасті слова. Чому ти сюди телефонуєш? Пропустивши це запитання повз вуха, Ендертон сказав. «Щось я не впізнав, хто на рецепції. Взяли когось нового?» «Геть нового», – підтвердив Пейдж з душним голосом. «Останнім часом у нас багато чого змінилося». «Я чув», – мовив Ендертон і напружено запитав. «А як твоя посада? Не захиталася під тобою?» «Чекайно». Було чути, як відклали слухавку. Потім до Ендертонового вуха долинули приглушені кроки. Грюкнули посвіхом за двері. Пейдж повернувся. «Тепер можемо говорити вільніше», – запевнив він. «Наскільки вільніше?» «Не набагато. Ти де?» «Гуляю центральним парком», – відказав Ендертон. «Гріюся на сонечку». Він був певен, що Пейдж ходив перевірити, чи лінії прослуховуються. Мабуть, у нього вже вилетіла поліцейська авіація, але він мусив скористатися нагодою. «У мене нове ремесло», – коротко повідомив він. «Я тепер електрик». «Он як?» – збентежено промивив Пейдж. Я думав, може в тебе є робота для мене? Я б хотів, якщо це можливо, заїхати і оглянути комп'ютерне обладнання вашого центру, передусім аналітичного центру в Маввячому Блоці. Після паузи Пейдж промовив. Це, це можливо, якщо в тому є велика потреба. Потреба є, запевнив його Ендертон. Коли тобі зручніше? Ну... Сказав Пейдж, борючись із собою. Ми чекаємо на ремонтну бригаду для перевірки системи зв'язку. Новий комісар хоче її поліпшити, щоб команда працювала оперативніше. Можеш до них приєднатися. Добре, саме так я і зроблю. У котрій? Скажімо, о четвертій, вхід Б, шостий поверх, я тебе зустріну. Домовилися, відповів Ендертон і перш ніж покласти слухавку, додав. Сподіваюся, тебе ще не змістять з посади, коли я прийду.